سَوْحِيدُنَا عِزَّةُ الْمُسْلِمِينَ هِيَ قَدْ قَهَرْنَا عَنِيدًا بَطَلُوهُ فَلَا عُصْبَةٌ تَسْتَبِيحُ الْحَيَاةَ وَتَجْعَلُ مِنْهَا دِمَاءَ اللَّحُو وَسَوْحِيدُنَا عِزَّةُ الْمُسْلِمِينَ هِيَ قَدْ قَهَرْنَا عَنِيدًا بَطَلُوهُ فلا اصبته تستبيح الحياه وتجعل منها دماء النحم ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Al-Mab'uuthi rahmatan lil'alamin, kojeg je dželle ve ala, posla kao svim svjetovima. Neka se selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ho dobro uslijede do sudnjeg dana. A potom, draga braćo, mi smo započeli meselun nespuđanja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio smo spomenuli stav ahlu sunneta wal jama'ata po pitanju ove mesele kada je nesuđenje po onome što je Allah dželle lo ala objavio veliki a kada mali kufr pojasnili smo takođe da postoji druga mesela puno dakle opasnija od mesele nesuđenja po onome što je Allah objavio a to je mesela te šerija ili zakonodavstva ono što je upravo prisutno kod današnjih vladara a to je propisivanje zakona koji su oprečni Allahovom subhanahu wa ta'ala, Allahovom subhanahu wa ta'ala, šerijatu. Također, dakle, mijenjenje Allahova djela wa ala šerijata za lajvške zakone, što takođe potpada pod veliki kufr, kao i ohalalivanje harama, i oharamlivanje halama, i to takođe predstavlja veliki kufr, kako smo to jasno vidjeli kroz šerijatske citate i govore ahlu sunnata u el Ostalo je da ukrile ove mesele Odgovorimo na glavne šubhe kojima se služe oni koji brane kufr današnjih današnji vadara. Prva od tih šubhi jesu riječi Abdullaha ibn Abasa radijallahu anhum, kufrun dune kufr ili kufr mimo kufra, ili pak lejse bil kufri ellezi tazhebune ilahi nije kufr kojeg, ci, kojeg, vi, kojeg vi cilete. Dosta često, kada se govori ovoj meseli, draga braćo, meseli nesudzenja po šerijatu, možemo čuti one koji braneći kufre današnjih vadara, navode Rishi Abdullah ibn Abasa radi Allahohan koji govoreći o ajetu, وَنَا لَمْ bima بِمَا Allahu اللَّهُ فَاُولَائِكَ هُمُ Kafirun, A oni što ne sude, po onome što je Allah objavio, oni su so pravi nevjernici, kaže Abdullah ibn Abas, kufrun dune kufr, ili kufr mimo kufra, Ili, to je dakle cilja se na mali kufr, ili kako stoji u drugom rivajetu, nije kufr na kojeg vi ciljate. Nije kufr kojeg vi, kojeg vi ciljate. Pire nego pogledamo kako i na koji način ulema ahlu sunnata ođama'ata shvatila ove riječi Abdullah i Abasa radijallahu anhu, neophodne da glasiti dvije stvari. Prva stvar, to Da su se učenjaci razišli oko vjerodostojnosti ovih riječi Abdullaha ibn Abbas, radijallahu anhum. Uvaženi sheikh, muhaddis Sulejman Ulvan, hafiđahu Allahu ta'ala, wa fakke asrahu min suđunit Tawagid, kaže Ono što se prenosi od Abdullaha ibn Abbas, da je rekao kufr mimo kufra, nije vjerodosljeno. Predaju bileži hakimu mustedreku putem Hishama ibn Hrugjeira, On od Tavusa, a on od Abdullaha ibn Abasa, radijallahu anhum. Hišam ibn Hužer je slab. Takvim su ga ucijenili iman Ahmed i Jahja ibn Ma'in i drugi učenjaci. S druge strane, prenosi se od njega suprotno tome. Dakle, od Abdullaha ibn Abasa prenosi se govor koji je suprotan ovome. Pa tako bileži Abdul Razav u svom tefsiru od Ma'amara, a on od ibn Tavusa, On od svog oca Pavusa da je Abdullah ibn Abbas radijallahu hanu upitano riječima uzvišenom waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulai ka humul kafirun a oni koji ne sude po onome što je Allah objavio oni su pravi nevjernici te Abdullah ibn Abbas rekao je je bihi kufr to je kufr kaže da nešej Suleiman to je ono što je vjerodostinu od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu hanu to je da je ajet u generalnom značenju A generalizacija ajeta ukazuje da se pod kufrom ovdje misli na veliki na veliki kufr. Završen citat Šejha Sulaimana Ulvana iz Sharhu Nawaqidi bil islam 38. 38. stranica. Dakle vidimo da je od Abdulah ibn Abbas da sa Abdulah ibn Abbasom prenesen drugi govor koji oprečan ovo ne, a koji je vjerodostojan, a to je dakle ajet da se ajet nas ovai ajet i ovaj kufr odnosi na na veliki kufr, jer je kufr, Abdullah ibn Abbas ovdje kufr spomenuo općenito i je bih i kufr. A kufr dakle općenito, drago abrašu, kada se spomene u šerijatskim tekstima, tekstovima, kada se spomene općenito, onda se pod njim podrazumijeva veliki kufr, osim ako dođe šerijatski dokaz, koji dakle taj kufr spušta sa velikog na mali kufr. Spušta sa velikog spušta sa velikog na mali kufr. Dakle, kada dođe šerijatski tekst u kojem se spominje riječ kufr, onda, dakle, shvatamo da se cila na veliki kufr. Osim kada, osim u situaciji kada imamo dokazan da se kufr koji se spominje u određenom šerijatskom tekstu, da se pod njim cila na mali kufr. Primjer toga su riječi poslanika, s.a.v. Sibagul muslimi fusuk fusuqo uokitaluhu kufr Psovanje vjernika je fisk, a njegovo ubistvo je je kufr. Dakle, ovdje je kufr spomenut generalno i odnosi bi se na veliki kufr da nije drugih šarijatskih tekstova koji, koji nam ukazuju da se ovdje pod kufrom misli na mali kufr. Koji su to drugi šarijatski tekstovi koji nam ukazuju na ovu stvar? Prvi od tih šarijatskih tekstova je jesu riječi uzvišnog subhanahu o tala u suri Al-Hužurat, وَإِنْ قَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije skupine vjernika međusobno pobiju, pomirite ih. Dakle, ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala opisao dvije skupine, i jednu i drugu skupinu muslimana koje so su se međusobno su kobile pa ubijaju jedni druge, da je Allah subhanahu wa ta'ala opisao, opisao vjernicima. Da je to dakle kufr ko izvodi zvjere, Allah subhanahu wa ta'ala ih ne bi nazvao vjernicima. Takođe u suri Al-Baqara kada Allah u al kada Allah subhanahu wa ta'ala govori on govori o ubici i staratelu ubijenog i staratelu ubijenog pa kaže tamanna ufi lahu min akhihi shay'a sayyan a onaj kome bude nešto oprošteno od njegova brata to je ako ubici bude oprošteno od koga od staratelja ubijenog valija ubijenog pa da kad vidite ovdje Opet Allah subhanahu tada spomenuo bratstvo između ubice i valija starate da ubijeno, pored toga što je došlo do, do ubistva. Tako dakle da nam ovi šarijanski tekstovi ukazuju da se ovdje pod kufrom misli na, misli na mali kufr. Stoga dakle ovdje Abdullah ibn Abbas u ovom jero predanju kaže i je bih kufr. Kaže dakle generalno općenito da je to kufr, pa gdje je dakle drugi dokaz koji ovo spušta Ovaj kufra spušta sa stepena velikog kufra na mali, na mali kufr. Zatim također, šejh muhadif, savremeni muhadif, Abdulaziz, al-tarifi, hafiraullahu ta'ala, je upitan o vjerodostojnosti pomenute predaje, te on rekao, ova predaja je melkuf. Melkuf predaja je predaja koja se završava do ashaba. I nije, kaže, vjerodostojna. Potom, potom je šejh spomenuo da je razlog slabosti predaje ono što je spomenuo šejk Suleiman, to je ravija Hišan ibn Hujayr, a potom je naveo govor u Leme o ovom, ovom raviji, a pomenuto pitanje je postavljeno šejku strane, e, strane foruma Ehlu Al-Hadith, u strane foruma Ehlu Al-Hadith. Šejk je također u ovom hadisu, u, u, u, u, u ovoj fetvi ukazao na ono što je upravo ukazao šejk Suleiman, a to je da postoji druga predaja od Abdullahi i Njabasa koju smo spomenuli, a koja je dakle a koja je vjerodosljena. Također, od učenjaka koji su pomenuto predaju takođe također slabim slabom, su i šeikh Ali al-Hudair, šeikh Hamid al-Ali, šeikh Hamud ibn Al-Kla'a, al-Shu'ajbi, rahimahullahu i drugi učenjaki. Učenjaci. Drugi učenjaci pak, poput imama Hakima, Zahebiya, šeikh Albanija i drugi, su predaju ocijenili vjerodosljnom, tako da kada i ovo, zbog emana al-ilmije, zbog emaneta znanja, Trebamo, dakle, premijeti kako neko ne bi mislio da je, dakle, ovo samo jedinstven govor učenjaka, da je ova predaja slaba, već dakle da ima i onih učenjaka koji su ovu predaju ocijenili vjerodostojnom. To je, dakle, prva stvar koju je bitno napomenuti kada govorimo o ovoj predaji. Druga stvar, a to je, draga braćo da kada bi i rekli da je pomenuta predaja vjerodostojna, onda bi se ona opet odnosila na ostavljanje suđenja, Po onome što je Allah objavio, i to ne u cijelini, već u određenim pitanjima, kako je prethodilo izgovore u Leme na prošlom predavanju, a ne bi se dakle odnosila na te širija, na zakonodavstvom, propisivanje zakona o prešnjih i mijenjanje širijatskih propisa za, za lajičke. Jer smo vidjeli da je to veliki kufr i veliki širk kroz govor u Leme Ahlusunneta, u Alđemata, prijašnjih i dakle pot potonjih učenjaka. Da pogledamo sada kako je ulema, oni koji su ovaj rivajat ucijenili i kako i na koji način su shvatili ove riječi Abdullaha ibn Abasa radijallahu anhum. Šejih Mohamed ibn Ibrahim ra'imeullahu ta'ala kaže, A što se tiče drugog vida nesuđenja po onome što je Allah objavio, a koje ne izvodi iz vjere, već smo pretvino spomenuli da tefsir ibn Abasa o riječima uzvišenog Ko ono ko ne hükmu onima anzel Allah fa ulajik oni koji ne razumiju da što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Da ove riječi Abdullah ibn Abbasa o ovaj vidne suđenja, onda kada ibn Abbas rekao kufr, mimo kufra i nije kufr i nije kufra kojeg vi svatate koji vi filjate to jest nije veliki kufr. A to je pojašnjava kada rekao Šejh Muhammed ibn Ibrahim, a to je u situaciji kada ga njegova strast i prohtjevi navedu da u određenoj situaciji ne presudi po onome što je Allah objavio, ali vjeruje da je propisa Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi vseleme, istina, i priznaje da je grešan i da je skrenuo sa upute. Ovaka postupak, iako ga ne iako ga ne izvodi iz vjere, opet predstavlja veliki grije, već je od zinaluka, pijenja alkohola, krađe, lažne zakljete i drugih grijeha to zbog toga što je grijeh koji Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj kizi nazvao kufrom, veći od grijeha kojeg Allah subhanahu wa ta'ala nije, nije nazvao kufrom. Završen citat šeha Muhammeda iz njegove knjige Tahkimum, Al-Qavamin, sedma stranica. Dakle, vidimo kako je ovdje šeha Muhammed ibn Ibrahim, rahimeullahu ta'ala, kako i na koji način ne shvati ove riječi Abulaha ibn Abasa, a to je da se ovo odnesi, odnosi na određene situacije, na konkretne situacije i to opet u situaciji kada u osnovi vlada, vlada šarijak ali dakle, hatim zbog strasti, zbog prohtjeva u određenoj meseli mes ne, ne presudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio zatim dakle vidimo da svatanje šejha Mohameda ibni Ibrahima nije dakle poput svatanja određenih ljudi danas, koji, dakle, danas vladare, koji u cijelini bacaju Allahom šerijat za leđa, propisuju zakon oprešnja Allahom subhanahu wa ta'ala, mijenjaju šerijatske propise i tako dalje, dakle, pa ove vladare, danas određeni ljudi opravdavaju ovim rješima Abdullaha, Ibni Abasa, radiju anhu, a dakle, razlika je ogromna. Šeik Ahmed Šakir, rahime Allahu ta'ala, nakon što je spomenuo ovu predaju, I nekoliko rivajeta ove predaje Abdullaha ibni Abasa kaže Ovim predajama Abdullaha ibni Abasa i drugi se u našem vremenu poigravaju za bludjeli koji se prepisuju znanju. I oni drugi drski po pitanju vjere. Ove predaje uzimaju kao opravdanje ili dozvolu za suđenje lajičkim, mnogobožačkim zakonima koji su propisani u zemljama Islama. Postoji predaja o debu Mižleza O raspravi sa Ibaldijama od Harijžija, o onome što su radili određeni namjesnici od tiranije, te bi sudili u nekim sporovima o prečnu šerijatu zbog strasti ili zbog nepoznavanja propisa. Medem Harijžija je da je počinio od svelikog rija Kjabir, te su se raspravljali sa Ebu Mijžlezon, želeci da se on složi sa njima u njihovom stavu o kufru namjesnika, kako bi to bio izgovor i opravdanje njima, u njihovoj pobuni protiv tih namjesnika i protiv tih vladara. Kaži, velje, ove predaje bileže tab bileži taberim, a moj brat Mahmud Shakir je kod ovih predaja napisao jako dragocijen komentar kojeg želim premijeti. Pa je zatim nakon toga šeheh Ahma Shakir premio da kve citat svoga brata Mahmuda Šakira koji kaže Doista sedmenici smutnje, sumnje, I fitne od onih koji govore danas, traže opravdanje vladarima zbog ostavljanja suđenja po onome što je Allah objavio, zbog njihova, zbog njihe, zbog njihova suđenja po pitanju krvi, časti i metka, i tome slišno, mimo Allahova šarijata koje je objavio u svojoj knjizi, i zbog uzimanja nevjeniškog zakona kao sudca u muslimanskim državama. Pa kada su vidjeli ove dvije predaje, Uzeli su i kao mišljenje koje im vide ispravno suđenja u imetku časti i krvi, mimo onoga što je Allah objavio, i da je suprostavljanje šerijatu u općem sustvu, da suprostavljanje šerijatu u općem sustvu ne čini nevjernikom onoga koji je time zadovoljan i onoga, i onoga ko radi, radi po tome. Potom je Mohamed Šakir spomenuo kako se jedna skupina od naroda Ebu Mižleza pripojila i Baldijama, tada su oni upravo bili ti koji su raspravljali sa Ebu Mižrezom, dakle Haridžijem, želeći od njega da protekviri namjesnike zbog činjenja određenih grijeha. A Ebu Mižrez bi im govorio, oni iako ostane nešto od toga, znaju da su učunili grije. Dakle, svjesni su da taj sud kojeg su ostavili u određenoj situaciji, da je to grije. Pa potom kaže, šeg Mohamed Šakir, brat Ahmeda Šakira, dakle, njihovo pitanje nije bilo o onome Što novotari našeg vremena navode kao dokaz za sud u imetku časti i krvi zakonom koji je oprećan šerijatom, niti o izdavanju zakona kojim će muslimani biti obvezani da im se sudi njime mimo Allahova propisa u njegovoj hiziji i na jeziku njegova poslanika sada Allahu, alaihi vosebene. Takav postupak predstavlja okretanje leđa od Allahova suda, mržnja prema vjeri i davanje prednosti nevjerničkim propisima nad Allahovim propisima, A to je kufr u kojeg ne sumnja niko srbinika kible, bez obzira na njihovo razilaženje po pitanju onoga ko to izgovara ili u to poziva. Ono u čemu se mi danas nalazimo, završava dakle šejk Mohamed, ono u čemu se mi danas nalazimo jeste napuštanje Allahovi propisa u cijelini bez izuzetka i davanje prednosi drugom sudu na sudom Kur'ana i sunneta, završen citat i za omdetu at-tefsira, Kod dakle tepsira 64. ajeta sure El Maide. Potom je šejh pojasnio da se u islamu ranije nikada nije desilo da je nekod vladara ili namjesnika propisao zakon oprešan Allahove dželja valja vjerim ili da je dao prednost nevjedinskom sudu nad šerijatskim. Već se dešavalo da su oni u određenim stvarima ostavljali sud po Allahovom šerijatu, svjesni da time čine grije, te da je Ebu Miždes zbog toga rekao pomenute riječi, i da je Abdullah ibn Abbas, dakle, upravo zbog toga rekao pomenute, pomenute riječi. Ovo je, dakle, još jedna bitna, ovu stvar koju je spomenuo šejf Ahmed i Mohamed Šakir, još jedna bitna stvar po pitanju svatanja ove predaje Abdullah ibn Abbas a jebom mižleza, a to je da se mora uzeti u obzir vrijeme i situacija u kojoj je Abdullah ibn Abbas kao jebom mižlez izgovorio pomenute riječi. U njihovom vremenu nije bilo vladara koji su mijenjali šarijat, nije bilo vladara koji su propisivali zakone oprečne prečne šarijatu. Tako nešto nije bilo uopšte i prisutno sve do vremena Tatara i u vremenu u kojem mi danas živimo. Ono što je bilo prisutno u to vrijeme jeste da su pojedini emevijski vladari u njihovo vrijeme činili neki zulum i ostavljali suđenje u nekim spodovima zbog strasti, rodinskih veze i tome slično, ostavila kada su uzinje po Allahum vam želja vada Te su i Harijžije tekfirili zbog toga, Harijžije su i tekfirili zbog toga našto su ova dvojica ashaba odgovarala da njihov postupak nije kufr koji izvodi iz vjere, već da je mali kufr. Stoga je zulum i nepravda da se ove predaje dvojice ashaba izrečene za ovakve vladare spuste na današnje vladare koji mijenjaju Allahov šarijak i umjesto njega postavljaju lajičke zakone i sude po njima. Dakle, mi nismo imali ovakvu situaciju u u, u vremenu e, Abdullaha i Njabasa i u vremenu Ebu Miždesa. Ono što je opće poznato jeste da se u njihovo vrijeme sudilo šarijatom i da je šarijat bio, bio gornji i da je sud šarijatom bio osnova. Da li je isto tako situacija i danas, kod današnjih vladara, da li je osnova njihova suđenja šerijat, da li se u svojim zakonima vraćaju šerijatu, ili pak laičkim zakonima, i i itd. Stoga dakle, kijas ili analogija poređenja situacije o vremenu Abdullah i Mijabasa i današnje situacije jeste kijas na al-fariq, kijat dakle koji ima ogromnu, ogromnu razliku i ne mogu se dakle nijukom slučaju oporediti vladari, emevijski vladari, koji su u osnovi sudili po šerijatu, koji su vodili borbu na Allahovom, subhanahu wa ta'ala, puton šireli znanje i tako dalje. Iz druge strane, današnji vladari koji su fonolirali borbu na Allahu subhanahu wa ta'ala putu i ne samo to, već se bore, ubijaju i zatvaraju one koji se bore na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, koji propisuju zakone oprečno Allahu subhanahu wa ta'ala, koji potmadu nedjelnike protivljednika i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajamo već sve njihove kufriate u koje su oni, u koje su oni upali. Sloga šeikh Abdurrahman Mahmud, hafizahullahu ta'ala od savremenih učenjaka, kaže u svoj kizijel hukmu, Allah, u vremenu Abdullaha i mi Abasa, bez obzira bilo to u vremenu Ladavine Ali, radijelahu anhu, ili poslije njega, nije bilo onoga ko bi mogao samo pomisliti, samo pomisliti da muslimani mogu suditi mimo Allahova šarijata. El'e da neko propiše zakon oprečan Kur'anu i Sunnetu pa da potom ljude obaveže njime. Kada je situacija bila takva, došle su haridžije koje su krenule pogrešnim putem u svatanju džerijatskih tekstova, taj mi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu pojasnio da ovaj ajet ne ukazuje na ono što su oni svatili, već se odnosi na mali kufr. Završen citat istinja Šeha Allah 234, 234 stranica Čak i kada bi, se, kada bi rekli da se ajet onaj ko bima anzal Allah fa humul kafirun a oni koji ne suđe po što je Allah objavio oni su pravi nevjernici čak i kada bi rekli da se odnosi na mali kufr u svakom vidu ne suđanja što je Allah objavio opet to ne bi koristilo današnjim vladarima jer je ono u što su oni upali te šrije, mijenjenje zakona o halalivanje harama i o haramlivanje halala, što bez razilaženja među učenjacima, izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dakle, rezime ovoga bi bio draga braćom, da su se učenjaci razišli po pitanju ove predaje, i da je ono stavda kako je kod nas prioritetniji, slabost ove predaje Abdullaha i mi Abasa, a posebno kada se uzme obzir da sa od Abdullaha i mi Abasa prenosi ono što je oprešno ovom njegovom govoru, To je s jedne strane, s druge strane da je ovaj govor Abdullaha ibni Abasa da se odnosi na vladare koji su ostavljali sud po Allahovom šarijatu u određenim meselama, a koji su inače u cijelinim sudili po Allahovom subhanahu tala šarijatu. I treća stvar da je ovo bio govor upućen Karižijama jer je poznato da je Abdullaha ibni Abasa radijalahu anhu vodio rasprave sa, njima, rasprave sa njima kao jebu mižles Tako da, kada su ovi dakle tekfirili te takve vladare, Abdullah ibn Abbas i Abbas je Ebu Mižrec su im odgovarali, nije dakle kufr kojeg vi svatate, nije kufr kojeg vi ciljate, to jest nije veliki kufr, već je situacija i stanje u kojem se oni nalaze, to da je to kufr mimo kufra ili pak mali kufr koji ne izvodi, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. To bi dakle bilo u kratkim crtama po pitanju ove prve Šube koje dosta često dakle reko, čujemo od strane oni koji brane kufr današnjih vladara, a vidjeli smo da dakle, da ni po kojoj osnovi ne mogu opravdati današnje vladare ovim riječima Abdullaha, Ibni Abasa i Ebu Mižleza, radi Allahu anhum, ežma'in. Nakon toga, druga šubha koju večeras želim spomenuti, a koju je ujedno spomenuo, spomenuo Zijad u svom dakle, predavanju jeste li vi A to je slučaj neđašije, rahimeullahu ta'ala. Slučaj Rahime rahimeullahu ta'ala. I to je da dakle, druga šubha koja se navodim kada je riječ o nesuđenju po šerijatu. I to je rekao upravo ta šubha koja je spomenuo zihad, rekavši da neđašija nije sudio, nije sudio po, po šerijatu. Kada govorimo o neđašiji, draga braćo, niko ne može donijeti jasan dokaz Po čemu je sudio Neđašija? Ono na što se uglavnom svodi dokazivanje oni koji kažu da Neđašija nije sudio, po šarijatu jesu riječi imtajmija, rahimeullahu ta'ala, koje ćemo inša'Allahu ta'ala kasnije navesti. Prva stvar koju je bitno navesti jeste da se ulema razilazi oko godine u koje je Neđašija, rahimeullahu ta'ala, prihvatio islam. Jedna skupina učenjaka kaže da je islam primio prije hijre poslanika, s.a.v., U medini, dok druga skupina smatra da je islam primio oko šeste godine poslije hidžre. Da je islam primio oko 6. godine, oko 6. godine posle hidžre. Ovo je, dakle kako jako, jako bitna, stvar. Jer ako bi uzeli obzir ovu drugu predaju, to znači da je dakle Nežašija rahime Allahu ta'ala živio dakle jako mali broj godina u islamu. Desilo je živio jako mali broj godina pa čak i da ste pitanje da li je i nekoliko godina živio u islamu ako bi data dakle, reko uzeli u obzir ovu drugu ovu drugu predaju ali da to ostavimo po strani zato što nemamo dakle nijednog jasnog i vjerodostojnog dokaza da li je Nedžadija preselio prije hidže poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili posle hidže u 6. Šesto, u 6. hidžejskom stoljeću Druga stvar A to je da u Mekiji nisu bile objavljene šarijatske kazne. Šta više, u Mekanskom periodu nije bilo zabranjeno puno harama, poput kamate, pijenja alkohola i tome slično. Veliki broj, tako reći zakonodavnih propisa, nije objavljen osim u kasnom medijinskom periodu, stoga je činjenica da je Neđašija preselio prije nego je vjera bila upotpunjena, to je reka činjenica... Ibn Hajar je spomenuo razilaženje među učenjacima oko godine u koje neđaši preselio, te je spomenuo da većina islamskih učenjaka kažu da je preselio 9. godine po hijri, a da druga skupina kaže da je preselio 8. godine po hijri prije osvajanja meke. Nakon što je spomenuo ovo mišljenje da je preselio prije osvajanja meke, Ibn Hajar kaže, to je dakle ono što je bliže i što je, I što je ispravnije. Ovo da je dakle na hađer spomenuo u Fetfu al-Bari. Ibn Ketir, rahimnaullahu ta'ala, kaže Očito je da je smrt neđašije bila puno prije osvaja meke. Jer u muslimovom sahihu stoji da je poslanik s.a.v. pisao pisma va darima pozivajući u islam. Te je napisao pismo i neđašiji koji nije bio musliman. Neđašiji koji nije bio musliman El Bidajewon, Nihaya, četvrti tom, 316. stranica. Svaki kran, draga, braćo, Abesinije se naziva Nadžašija. Dakle, kako neko ne bi uh, pogrešno svati ove riječi, Ibnu Ketira, svaki, dakle, vladar, bez obzira radio s onom vlada, vladaru, o kojem mi govorimo, na Nadžašija, koji je primio Islam, ili vladari koji su bili prije njega ili poslije njega, svaki vladar Abesinije se naziva, se naziva, dakle, Nadžašija. A Ibn Ketir ovim citatom želi reći da je smrtna džašija o kojoj mi govorimo, koji je bio musliman, da je bila mnogo prije oslobađenje Mekke. Iz razloga što je poslanik s.a. nakon ugovora na Hrudejbi, a ovaj ugovor je bio sklopljen šeste godine po Hiđvi, Allahov poslanik je slao pisma vladarima pozivajući ih u Islam, te je poslao pismo i vladaru Abesinije. Što znači da je neđašija tada već presedio koji je bio musliman i da je nakon njega došao dakle vladar koji nije bio koji nije bio musliman. Jer da je ovaj prvi neđašija bio živ, bilo bi nesvatljivo da mu poslanik sallallahu alejhi pismo i da ga poziva u islam kad je on već prihvatio, kad je on već prihvatio islam. Ako je situacija takva, onda kažemo Ko je taj koji može tvrditi da su zakonodavni propisi te bili propisani za vrijeme života neđašije, Rahime rahimeullahu ta'ala? I ko je taj koji, ako bi primjera radi rekli da su neki od tih propisa objavljeni za vrijeme njegova života, ko je taj ko može tvrditi da su oni doprli do neđašije i da ih je znao pa da pored toga nije sudio po njima zbog ovoga ili onog razloga? Vjerodostojni dokazi nam ukazuju da bi muslimanima koji su učinili hidžu Abesiniju prošlo puno vremena prije negoli bi do nje i dobro neki šerijatski propis, šta više možda i ne bi saznali za taj šerijatski propis osim nakon što bi se vratili za Mesinije. Od Abdulah ibn Abasa se tako prenos od Abdulah ibn Masuda se prenosi da je rekao: Na dživali biselama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u namazu prije negoli smo otišli za a besiniju, dakle, na početku islama, draga braća, bilo je dozvoneno se razgovara u namazu. Dođe čovjek, muslimani klanjuju sa poslanikom, sallallahu Ve vseleme, i kaže glasno, assalamu alaihkum wa rahmatullah, i prisutno odgovaraju alaihkum, salamu alaihkum wa ili da nešto drugo govori i pita. Dakle, na primjer da pita na kojem se rekiatu primjera radi, pa da mu neko prišljeni kaže na drugom, trećem, četvrtom rekiatu, i tome slično. Tako je dakle, bilo na na početku islama. Pa nastavno dale Abdullah ibn Ab, Ab Mesud radijelahu anu i kaže, pa kada smo se vratili iz Abesinije, došli smo i nazvali mu Selam, a on ona mi, ona mi je odgovorio, bio i namazu, nije nam odgovorio. Te sam se pobojao, tako uplašio je sa Abdullah ibn Mesud radijelahu anu, da se možda Allah poslanik s.a.v. nije nešto, nalutio na njega, kada je završio sa namazom, pitao sam ga, te je rekao, Allah u svojoj vjeri propisuje ono što On hoće, te nam je On propisao da više ne govorimo u namazu. Da više ne govorimo u namazu. Hadit izbileže Buharija, Muslime, a Ahmed, a tekst dak, ovog divajeta kojeg sam spomenuo, u ovom obliku se nalazi kod imama Ahmeda, rahimeullahu ta'ala. Dakle, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhum i ashabi koji su učinili u Abesiniu su ostavili poslanike sallallahu alaihi wasallame i ashabi, u vremenu kada je bilo dozvoljeno razgovarati u namazu, došao bi ashab na namaz kao rekus mu, i nazvao selam, a drugi bi mu riječima, ne gestom, nego riječima uzvraćali na njegov selam, Abdullah ibn Nasud radijelahu anhum i ashabi koji su bili sa njim, nisu znali za zabranu razgovora u namazu, koja je došla katnije u vrijeme njihova boravka u obesini, svedok se nisu vratili za Besinije je Allahovom poslaniku, sallallahu anehi vaselame. Pa je li Abdullah ibn Mas'ud i ashabi koji su bili sa njim, jesu li oni bili grešni zbog toga što su razgovarali u namazu, u vremenu koju su bili u Abesini? Onda kada do njih nije dopravo znanje i nije bilo načina metode da do njih dođe dakle, znanje o ovoj ovoj meseli. Da li je isto tako ako bi pretpostavili da je nešto o čarijacnih kazni bilo propisano za vrijeme Nedžašije? Da li možemo reći da je Nedžašija bio grešan zbog toga? što znanje o tim meselama, o tim propisima, nije dopralo do njega. Stoga je na onima koji kaže da neđašija nije sudio po onome što je Allah objavio, da nam pojasne koji su to propisi bili objavljeni muslimanima, a koji su doprali do neđašije, pa on nije radio po njima, nije sudio po njima iz ovoga ili onoga ili onoga razloga. Reci o neđašiji, Da nije sudio po onome što mu je bila obaveza od Allahove vjere, bez dokaza i jasnog rivaljeta, predstavljaju krupne riječi na ovog dobrog groba, kako ga je opisao Allaho poslanik s.a.w. Onda, onda kada je preselio. Opće je poznato u dini islamu da rob nije obavezan osim dolaskom znanja do njega ili mogućnošću da znanje, da znanje dođe do njega. Dakle, ove dvije stvari... Rob nije obovežan, sve znanje do njega ne dođe, to je prva stvar, ili pak druga stvar, mogućnost da on dođe do znanja. Mogućnost da on dođe, dođe do znanja. Stoga, ako nije do njega došlo znanje, niti je čovjek bio u stanju da dođe do njega, pa Allah subhanahu wa ta'ala, la yukellifullahu nefsem illa usaha, nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. I zato šehhul Islam ibn Taimija rahimahullahu ta'ala kaže, Dokaz protiv ljudi se uspostavlja dvijema stvarima. Uz uvjet mogućnosti sticanja znanja, ono je što je Allah objavio prva stvar, znači uvjet da postoji mogućnost da se stekne znanje, i druga stvar, uvjet mogućnosti rada po njemu. Da je čovjek u stanju da radi po tom, po tom znanju koje je saznao i stekao. Kaže dalje, što se tiđe onoga koji je nemoćan u pogledu znanja, poput luđaka, tako dakle on je nemoćan kada je u pitanju znanje. ili nemoćan u pogledu činjenja dijela, dakle kada nije u stanju da uradi određeno dijelo, Za njih nema naredbe i zabrane. Završen citat šehu l'islama između mu'u al-fetava. Stoga vidimo, draga braćom, da je šerijat oprostio ljudima koji nisu bili u stanju steći znanje. Ono što nije oprostio drugima, kao što stoji u hadisu Huzayfa radijallahu anhu, da je Allah poslanik s.a.v. rekao, Islam će nestajati kao što nestaju tragovi na odjeći, tako da se neće znati šta je post, ni namaz, ni obredi, ni sadaka. I bit će uzdignata, uzdignuta Allahova knjiga u jednoj noći. Tako da na zemlji neće ostati ni jedan ajet od njega. Ostaće skupina ljudi, starac i starica koji će govoriti Zatekli smo naše predake na ovoj riječi. La ilaha illa Allah. Pa je i mi izgovaramo. Sile, tabi'in dakle, koji je bio prisutan, je tada upitao Huzajfu radijallahu anhu, rabiju ovog hadisa. A šta će im koristiti la ilaha illa Allah? Kada oni ne znaju šta je namaz, ni post, ni obredi, ni sadaka, Hozejfe je okrenuo glavu od njega, pa je ovaj to ponovio tri puta. temu mu Hozejfe tada reče, o sile, spasit će ih od, vatri, od, će ih od vatre, te to Hozejfe ponovio tri puta, hadif bileži Ibn Mađe, hakim u svom sredeku, a šejk Albani ga je ucijenio vjerodostinjem, kao dakle i Ibn Hađer Esqalani. I drugi, i drugi učenjaci. Ako će neko reći da suđenje po što je Allah objavio da to nije kufr, koristit će kao dokaz postupak na džašijem, onda isto tako treba reći da je ostavljanje namaza nije kufr zbog ovog hadisa. Ovo pitanje, dakle, nužno nameće zijadu, jer je on koliko nam je poznato stava da je ostavljanje namaza kufr. Dakle, ako je kod njega ostavljanje namaza kufr, onda... Ovaj hadis je oprećan njegovu medavu, jer dakle ovi ljudi nemaju namaza, a pored toga bi se spašeni od vatre, biće u džarnetu. Pa ako Zijad odgovori i kaže, ovaj hadis ne može poslužiti kao dokaz da ostavljanje namaza nije kufr, jer se radi o ljudima koji nisu u stanju da saznaju namazu, nema dakle znanja. Onda i isto tako kažemo u slučaju neđašije, to jest da njegov postupak... Ne može poslužiti kao dokaz da ne suđenje po onome što Allah nije po što je Allah što što je Allah objavio, ne suđenje na podnome što je Allah objavio nije kufr, jer nedžasija nije bio u stanju da sazna Allahu dželle velana propise. Allahu dželle Allahu dželle propise. Poputak svih ljudi koji smo spomenuli u ovom hadisu kada je uzdignuto uzdignuto na nje. Sledeća stvar koja također može poslužiti kao odgovor na ovu šubhu Jeste činjenica, draga braćo da je puno propisa koji su objavljeni u Medini bila prisutna kod Ahlul Kitabija kod kitabija u knjigama koje Allah objavio njima ranije. Ibnu Trenije, rahme Allahu ta'ala, kaže u Mežmu'ol Tatava Puno šarijatskih propisa se poklapa sa šarijatom Ahlul Kitabija. Sa šarijatom Ahlul Kitabija. Ahlul Kitabijama je također bilo naređeno da sude po onome što im je objavljeno u knjigama تاكو دا او ابسنية جدنا ذا انا جاشيا سوديو نيما شريعتم كيسا فقلاقاوسا قرآنم كا جاوز ريشني سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشبوا <تصفيق> الناس وخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص لمن تصدق به فهو كفاره فهو كفاره الله فصدق رايتها كذلك جل وعلا مسمى ابيارني تبره وكويه سпудво Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici koji su bili Allahu poslušni i pobožni ljudi i učeni od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte mene i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude ponome što je Allah objavio, takvi su pravi nedjernici. Mi smo im u njemu propisali, jak pute vratu, glava za glavu i oko za oko i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rame treba uzvratiti. A onome, ko od odmazne odustane, ko oprosi dakle od, odmazdu, bit će mu od grijeha iskupljenje. Bit mu od grijeha iskupljenje. Također, u Sahihu Buharije muslima se prenosi predaja, koja ukazuje da je hluki tabijama bilo, na primjer, propisano kamenovanje kao kazna za Zinamu, kada je poslanik s.a.a. upitao jebrejskog učenjaka o kaznu za Zinaluk u njihova vjeri, on mu je rekao, u knjizi nalazimo da je kamenovanje, ali se Zinaluk proširio među našim uglednim. Pa kada bi ugledan čovjek uradio Zinaluk, mi bi ga ostavili, a ako bi to uradio Slabić, mi bi nad njim sproveli kaznu. Pa smo rekli, hajde da se poslužimo, da se, da se složimo na zajedničkoj kazni, koju ćemo sprovoditi i nad uglednim i na slabim, pa smo se složili da umjesto kamenovanja bludnika mažemo garom i bičujemo. Da umjesto dakle kamenovanja bludnika da mažemo garom i da i da bičujemo. <kuh> iz ovoga vidimo, iz ovih primjera, ajeta i ovog hadisa da je dakle bilo propisa koji su naređeni poslaniku sallahu alaihi vseleme, a koji su takođe bili naređeni i ehlul kitabijama. A neđašija je prije islama bio kršćanin Sedmenik Inđila. Stoga ne bi bilo uopšte čudno da je Neđašija nakon Islama svome narodu sudio Kur'anom u onome što se ne suprostavlja propisu Tevrata i Inđila. Ovo dakle opet ako bi rekli da je do njega da do doprilo znanje ovim dakle, šariatskim propisima. Dakle ne bi bilo čudno da kažemo da je on sudio Kur'anom u onome što se ne suprostavlja propisu Tevrata i Inđila. Tako da je time sudio po onome što je Allah objavio a da kršćeni toga nisu bili ni svesti zbog poklapanja kuranskih propisima, dakle propisima prijašnji objava od inđila i tevrata. A ako neko kaže, dobro, ako je nađašija sudio među njima kuranskim propisima, koji se poklapaju sa tevratom i inđilom, što je onda sa onim propisima koji su bili u tevratu i inđilu, a koji se suprostavljaju Kur'anu, odgovor bi glasio. Poznato je da je sura Al-Ma'ide medinska sura i da je objavljena u vrlo kasnom periodu tako da ujedno predstavlja jednu od zadnjih sura koja je objavljena poslaniku s.a.w. Od Džubejre radijallahu anhu se prenosi da je rekao Obavio sam Hadž te sam ušao kod Aisha radijallahu anha te mi je ona rekla O Džubejre, učiš li suru Al-Ma'ide? Da, odgovorio sam Ona mi tada reče Ona je zadnja sura koja je objavljena, pa što u njoj nađete od halala, to o halalite, a što nađete od harama, to o haramite. Ovu predaju bilježi Abdurazaku, Musannehu, Ahmed i Haki, Haki mi je ocjenio vjerodostojnom, a sa se složio Imam Vehebi. Šehek Šuaib Arnaut je u tahkirku Musnada imama Ahmeda rekao, sene ove predaje je vjerodostojan, sene ove predaje je vjerodostojan. كذا يخبرنا هذا النبي ما كان ذاته في هذا المصر يسوه يقوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فأكد تدج تقوله الكتابي تي إمبراسودي إلي سأكرني عني Ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu ni malo nauditi. A ako budeš sudio, sudi pravo, jer Allah voli one koji su pravedni. Eka sura al-Majde, 42. ajed. 42. ajed. Ibn Jarir, rahimahullahu ta'ala, Ibn Jarir al-Taberim, emirul mu'minina u tafsiru, u komentaru ovog ajeta kaže, to jest, suđi među, suđi među njima o Muhammedem istinom, ako želiš ili se okreni od njih i ostavi suđenje prema njima pre, pre, suđenje nad njima ako želiš izbor pripada tebi potom kaže mufessiri su se da li je ovaj aljet i dalje važeći tako da vladari imaju pravo izbora u suđenje među zimijama ako se parniše prema njima pred njima kao što kao što je to dato poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ili je pak ovaj aljet derogiran Nakon toga Ibn Đerir spomenuo zagovarače jednog i drugog mišljenja kao njihove dokaze, da bi na kraju rekao, a ispravnije mišljenje kod mene jeste stav oni koji kažu da je propis i dalje važeći i da nije derogiran, te da vladari imaju pravo izbora da sude između ehlu kitabija, kada se parniče pred njima ako žele, ili da ostave suđenje među njima, kako je to dato poslaniku s.a.v. ovim ovim ajetom. Dakle, ovim ajetom je, draga braću, kako vidimo, dat izbor poslaniku sallallahu aleyhi vseleme i vladarima i sudijama nakon njega da među jernom kitabijama sude istinom, ili pak da se okrenu od njih, time što će sud prepustiti njihovi, njihovim poglavarima i učenima. Ovo ukazuje da poslanik sallallahu aleyhi vseleme nije bio obavezan da sudi među njima Onim što mu je Allah objavio od šarijatskih propisa. A među kojima ima dakle i propisa koji se suprostavljaju onome što je bilo u Tevratu i Džinu, ali pored toga Allah ga nije zadužio, nije ga obavezuo da kuranskim propisima sudi dakle među, među zimijama. Ako je situacija ovakva kako smo spomenuli, zašto, onda ne bi, zašto se onda ne bi moglo reći da se i neđašija okretao od kršćana kojim je vladao i sud umez Elana koje su se soprosta della šerijetu, objavljeno muhar, objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, da, da je sud u tim stvarima prepuštao njihovim učenjacima, njihovim sveštenicima, monasima i tako i tako dalje. Zar ovaj govor nije preči od govora da Ndanjašija nije sudio po šerijatu, a posebno kada se uzme u obzir činjenica da ga je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisao kao pravednog vladara, da ga je opisao kao pravedno kao pravednog vladara. Dakle, kao rezime svega prethodnog, možemo reći, draga braćo, sljedeće. Najjašija, rahimelahu ta'ala, je ispolio islam i poklapanje sa onim sa su mu došli, sa su mu došli ashabi od Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallamem, tako ono što su mu dostavili ashabi, kada su došli kod njega u Abesiniu, i nije vodio računa o suprostavljanju njegove svite, Neđašija nije vodio, dakle, računa, onda kada se njegova svita pobunila, već je ustala svojim riječima da je, dakle, da je Isa, alaihi salam, Allahom robi njegov poslani, iako su, dakle, njegova svita i prisutni pobunili protiv njega. Zati nakon toga, radio je po onome što mu je došlo od naredbe Allaha i njegova poslanika sada Allahom, alaihi vasaleme, a što se tiče onoga što nije doprilo do njega, on je u tome opravdan, presebio je prije nego li je šarijat bilo potpunjen, tako da je radio ono što mu je bila obaveza, a to je rad po onome što je došlo do njevao šarijata, sve nakle i tako je postupao, sve dok nije sreo svoga gospodara Allaha subhanahu ve Allaha subhanahu wa ta'ala. Na kraju spominjem dakle riječi šeika Hamida ili fetvu šeika Hamida ili Alija rahimeullahu ta'ala koji je upritan o Neđašijih, te da određeni ljudi postupak Neđašije, rahimaullahu tara, koriste kao opravdanje za vladare današnjice, te rekao šejh Hamid al-Ali, doista je ova šubha absurd. Jer, ko je taj, kaže, koji je rekao da Neđašija nije, nije sudio po šerijatu? Poznato je da je Neđašija ispolio islam. I slagan je sa onim sa čim je došao Allah, poslanik s.a. Alejhi wasallam, dinajja nije vodio računa o onome o suprostavljanju njegove svite, tek onda primeri koje smo malo pre spomenuli, kada su mu došli ashabi nam celo sa Jaferom i Karasumaref i Isa va re salam, tayyanna Allahu rabb, ولم يكن ينقاد لاحد منهم اصلا, Ilija se kaže pokoravao njima, nije se pokoravao njima. Već je radio po onome to je Allah subhanahu wa ta'ala susom i Allah želeo ala naredio. A ono što nije došlo od do njega, on je u tome bio pravda usto propisi vjere nisu bili upotpunjeni, tako da je on predsedio prije, prije nego li su oni bili upotpunjeni. Tako da je uradio ono što je mu je bila obaveza od djela, to je od onoga što je do njega dopralo od šarijata poslanika s.a.v. Stoga je govor Da je on ostavio sud po šerijaku i da je sudio tagutom i da je dao prednost vlasti, dakle, nad hijžom i tako dalje, sličnim stvarima, ili pa gdje bio prisiljen o strane svoje svite na taj kufr i tada im je popustio, sve to predstavlja laž i ružan govor kojeg neće izgovoriti, reči razumni. Subhanak Allah, hada... Buhtadu na slavne neka se ti gospodar doista je ovo doista je ovo o očita, očita potvora, doista je ovo, ota očita potvora završena petva, završena petva šeha Hamida, Ela Alija a Rahime ahhu tela sa njegovog oficijalnog oficijenog saja. Nakle nakon ovih šubhi, nakon spomljavi šubhi osta je date da spomenem u kratkim crtama riječi šeikhul Islama idnutemije, rahimahullahu ta'ala, jer je to glavno, glavna stvar na koju se oslanjaju oni koji kažu nađaši, nije sudio ponovno po što je Allah subhanahu wa ta'ala, objavio govor, dakle, opet i u ovim riječima šeikhul Islama idnutemije, zahtjeva vrijeme, ali ono u kratkim crtama možemo reći bez budenja, jeste da je tačno da je šeikhul Islama idnutemije rekao da nije sudio, da dakle, ponome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i dakle da je to stavstvo riječi šejku Lissama ibn Temije, rahimeullahu ta'ala, ali dakle, pored toga, šejku Lissam ibn Temije, rahimeullahu ta'ala, je rekao da je razlog toga bio ajz, nemoć, dakle, njegova slabost, da se suprostavi narodu i tako dalje, teda je zbog toga bio opravdan, teda je zbog toga bio zbog toga bio opravdan. Ove riječi šejhu lislama zahtjeva i dakle da se raspravlja o njima, zato što su, su drugi učenjaci spomenuli ono što je oprečno ovom govoru šejhu lislama Ibnu Temije Rahimeullahu Ta'ana s toga da se i govor ovim riječima šejhu lislama zahtjeva poduže, poduže dakle vrijeme i raspravu, ali čak i kada bi leti da je ovaj govor šejhu lislama Ibnu Temije tačan dakle da, ibn, da, da Neđaši nije sudio po Allahovom šerijatu zbog nemoći, opet kažemo onda je dakle Nedžašija bio opravdan zbog svoje nemoći a da li to isto možemo reći danas za današnje vladare, za današnje za današnje tagute, da li se i oni nemoćni da sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio na kraju dakle ovo govora na kraju vi šubi, ovo to te glavne šube u ovom pogledu Kažem, draga broćo, vedno za Neđašiju, ogromna je razlika između Neđašije i današnjih vladara. Neđašija je vjerovao povjerovao poslanika, salallahu alaihi vseleme, u šarijat i islam u potpunosti, dok današnji vladari vjeruju u jedan dio Kige, a ne giraju drugi dio kige, time što prihvataju jedan dio šarijata, a odbacuju drugi dio šarijata. Zatim, nakon toga, Neđašija je stao na strani vjernika, Neđašija je branio vjernike, to je sa ashaba radijelahu hanum, koji su došli u Abesiniju, stao je dakle njihovu odbranu, šta više rekao je, da će kazniti svakoga, da će kazniti svakoga koji se bude suprostavio, koji, koji budu ezijatio ashaba radijelahu hanum, itd. dok dakle današnji vadari se bore protiv najodabraniji ljudi od ummeta, bore se protiv uleme, bore se protiv muđajdan Allahum, subhanahu, tada putu, takve ubijaju, takve zatvaraju, proganjaju, i tako dalje, i tako dalje. Današnji vladari, do njih je doprlo znanje sa svake strane, ali dakle, oni su stavili uši, prste, prste u svoje uši, ne žele ništa čuti, dakle, od toga nasupno, s druge strane, ubijaju i zatvaraju one koji samitovuju, upozoravaju na njihov kufr, dok s druge strane vidimo da je Neđašija bio daleko od poslanika, s.a.v., da je bio daleko od znanja i tako dale i tako dale pa kako da nakon svih ovih razloga, ra, ovih razloga i sebeva poisto vjetimo stanje i slučajne džašije i slučajne džašije sa stanjem, sa stanjem današnjih vladara subhanakallahumme to bi doista bila velika potvora to bi doista bila bila velika velika potvora ovim dakle draga braću govorom završavam govor o šubhama u ovom poglavlju i odno u cijelini završavam i govor o ovoj meseli. Meseli ne suđenja po onome što Allah subhanahu wa ta'la objavio. Na kraju ostaje mi samo još da napomenem dvije stvari. Prva stvar a to je da su neki ljudi, onda kada smo govorili o prvoj meseli, meseli pomaganja nevjednika, protiv vjednika rekli, dobro, kakvi od nas uzimaju poreze i tako dalje i to na, tim parama nakon toga pomažu svoje vojske koje se bore protiv muslimana u muslimanskim zemlama i tako dalje, onda kažu na taj način skoro da nema muslimana koji živi po zapadu a da ne pomaže kjafira protiv, protiv muslimana. Kažemo ovo je slijednje mu tešavi govora jer smo mi jasno naglasili u, u, u tom prvom predavanju kada smo govorili o mes eli pomaganja Nevjernika protiv vjernika, da dakle da je to ako čovjek uradi dobrovoljno, a ne onda kada se od njega uzima protiv njegove volje, njegov imetak nameće mu se i tako dalje i tako dalje. Stoga dakle ovo ovaka ova šubha ili ovo što su neki ljudi spomenuli ne potpada pod ono što smo mi govorili jer se ne radi o dobrovoljnom pomaganju nevjernika protiv vjernika, već se radi o porezima i stvarima koje je dakle kafir i koje tako reći, svaka država nameće danas nameće danas muslimanima, a zatim ih nakon toga troši u svrhe koje su dakle ili halav, ili ili pak ili pak haram. To je dakle prva stvar. I druga stvar, kada sam govorio o meseli pravdanja nezdanjem u velikom širku, napominjem da sam tu govorio o propisu. I da je propis jedna stvar, a da je dava druga stvar da je propis jedna stvar, a da je a da je dava drugi druga stvar. Dakle ne znači ako određenoj osobi presudimo kufrom i širkom i damo mu i nekobra i mušlika zbog njegova nevjernosti, zbog njegova jasna i otvorena kufra i širka, to ne znači da ni ne trebamo pozivati tu osobu, to ne znači da i mi ne trebamo privaziti na najljepši mogući način. Kako da ne kad uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže Govorešši Musao ale I Islamni Hara i parao Harunu iz heba firauna i nemu taga innehu taga ite para onu, doste se on uz postao posto tagut fekula lehu kaulule lejina i recete mu dva govor, ne bili se one all u je dvekkerov jakša, se prisjetio ili ne bili se poboljavo ili ne se se pobojao Tako da da te vlaga sud u ovim stvarima ili donošenjem propisa jeste jedna stvar, a da dakle dava i pozivanje određenog čovjeka Allahovu žele u, Allah -u želeo, vjeru, pa makar se radilo o kjafiru i mušniku, jeste druga stvar, tako da se ne smiju brekati ove dvije, ove dvije, ove dvije stvari. To su dakle dvije napomene, bitne napomene na koje sam htio uh, ukazati, nažalost nisam da dakle, to da opet spomenem još neke mesele koje su jako bitne, a o kojima je, dakle, še, o kojima je e, Zijad govorio, je koji nas je opravio, da smo tekfirovci, pa ću, pa ću, dakle, morati da ostavim još jedno predavanje, inša Allahu ta'ala, završno predavanje, bihni lahi ta'ala, za subotu, dakle, 21, bihni lahi ta'ala, i dakle, tim zadnjim predavanjem ćemo, uz Allahovu subhanahu ta'ala, pomoć, završiti ovaj ciklus predavanja, odgovor, dakle, na predavanje, jeste li i dakle, da je zijada, od da je zijada lakića. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam, da, na, da nas uputi na pravi put, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas objedini na istini, ono što sam draga braću večeras rekao od hakka i od istine, to je Allahova dželevala blagodat A ono što sam pogriješio, što je eventualni i greška, to je dakle od mene i od šejtana, Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme suo toga čistim i svako ko smatra da smo dakle u nečemu od ovih stvari pogriješili, može i mi smo dakle rado prihvatimo prihvatamo nasihat i savjet koji je dakle koji počiva na dokazima, nasihat i savjet koji je dobro namjeran, u kojem nema ismijavanja, u kojem nema izrugivanja i tome sličnim stvarima koje ne dolikuju jednom običnom muslimanu, a kamoli da i koji je puno vremena poveo, po, proveo po arastom svijetu tražeći znanja i na koga se trebaju ugledati ugledati drugi. Gospodaro naš, podari nam lijep ahlak, sačuvaj nas ružnog ahlaka, gospodaro naš, podari nam dobra i lijepa dijela koja nas približavaju tebi, o subhanak Allahuma bihamdik, ašhadu en la ilaha illa ente, أستغفرك وأتوب إليك اللهم دعوة ساكو دبرو سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 ِلكَ زَعم أَملَهُم شُرركَ أفَْ يأت بِشرركم َلْأتُ بشرركَ إِم إ كَوا فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم